פרק כ"ה בן עשרים וחמש שנה מלך אמציהו, ועשרים ותשע שנה מלך בירושלים, ושם אמו יהועדן מירושלים, ויעשה ישר בעיני אדוני, רק לא בלבב שלם, ויהי כאשר חזקה הממלכה עליו, ויהרוג את עבדיו, המקים את המלך אביו, ואת בניהם לא המית. כי ככתוב בתורה, בספר משה, אשר ציווה אדוני למור, לא ימותו אבות על בנים, ובנים לא ימותו על אבות, כי איש בחטאו ימותו. ויקבוץ המציע הוא את יהודה, ויעמידם לבית אבות, לשרי האלפים ולשרי המאות, לכל יהודה ובנימין, ויפקדם למבין עשרים שנה ומעלה, וימצאיהם שלוש מאות אלף בחור יוצא צבא, אוחז רומח וצינע. ויסקור מישראל מאה אלף גיבור חיל במאה חיכר כסף. ואיש האלוהים בא אליו לאמור, המלך, אל יבוא עמך צבא ישראל, כי אין אדוני עם ישראל כל בני אפרים. כי אם בוא אתה, עשה, חזק למלחמה. יכשילך האלוהים לפני אויב, כי יש כוח באלוהים לעזור ולהכשיל. ויאמר אמציהו לאיש האלוהים, ומה לעשות למעט הכיכר אשר נתתי לגדוד ישראל? ויאמר איש האלוהים, יש לאדוני לתת לך הרבה מזה. ויבדילם אמציהו להגדוד אשר בא אליו מאפרים ללכת למקומם. וייחר אפם מאוד ביהודה, וישובו למקומם בוכרי אף. ואמציהו התחזק, וינהג את עמו, וילך גיא המלח, וייח את בני שעיר עשרת אלפים, ועשרת אלפים חיים שבו בני יהודה, ויביאום לראש הסלע, וישליכום מראש הסלע, וכולם נבקעו. ובני הגדוד, אשר השיב המציהו מלכת עמו למלחמה, ויפשטו בערי יהודה, משומרון ועד בית חורון, ויקום מהם שלושת אלפים, ויבוזו ביזה רבה. ויהי אחרי בוא אמציהו מהכות את אדומים, ויבא את אלוהי בני שעיר, ויעמידם לו לאלוהים, ולפניהם ישתחווה, ולהם יקטר. וייחר אף אדוני באמציהו, וישלח אליו נביא, ויאמר לו, למה דרשת את אלוהי העם, אשר לא הצילו את עמם מידיך? ויהי בדברו אליו, ויאמר לו, הליועץ למלך נתנוך? חדל לך, למה יכוך? ויחדל הנביא, ויאמר, ידעתי כי יעץ אלוהים להשחיתך, כי עשית זאת, ולא שמעת לעצתי. ויבעץ אמציהו מלך יהודה, וישלח אל יואש בן יהואחז בן יהוא מלך ישראל, לאמור, לך נתראה פנים. וישלח יואש מלך ישראל אל אמציהו מלך יהודה, לאמור, הכוח אשר בלבנון, שלח אל הארז אשר בלבנון, לאמור, תנע את בתך לבני לאישה. ותעבור חיית השדה אשר בלבנון, ותרמוס את הכוח. אמרת, הנה הכית את אדום, ונשאך לבך להכביד. אתה שבה בביתך, למה תתגרה ברעה, ונפלת אתה ויהודה עמך? ולא שמע אמציהו, כי מהאלוהים היא, למען תיתם ביד, כי דרשו את אלוהי אדום. ויעל יואש מלך ישראל, ויתראו פנים, הוא ואמציהו מלך יהודה. בבית שמש, אשר ליהודה. וינגף יהודה לפני ישראל, וינוסו איש לאוכליו. ואת המציהו מלך יהודה, בן יואש, בן יהואחז, תפס יואש מלך ישראל בבית שמש. ויביאהו ירושלים, ויפרוץ בחומת ירושלים, משער אפרים עד שער הפונה, ארבע מאות אמה. כל הזכה והכסף, ואת כל הכלים הנמצאים בבית האלוהים עם עובד אדום, ואת עוצרות בית המלך, ואת בני התערובות, וישוב שומרון. ויחי אמציהו בן יואש מלך יהודה, אחרי מות יואש בן יהואחז מלך ישראל, חמש עשרה שנה. ויתר דברי אמציהו, הראשונים והאחרונים, הלא הינם כתובים, על ספר מלכי יהודה וישראל. ומעת אשר שר אמציהו מאחרי אדוני, ויקשרו עליו קשר בירושלים, וינוס לכישה, וישלחו אחריו לכישה, וימיתוהו שם, ויסעוכו על הסוסים, ויקברו אותו עם אבותיו בעיר יהודה.